Sjeruam në mësime të kaluara, disa që është që kanë bëjme me divorcin, nuk përëndëndojme se kemi sjeruar zëgje, sepse, nëmë alishë për sjeruar zëgje ka nevoj për mu shumë kohë, dhe ajo që ne intereson neve është i të kryim një detë përgjithshme në lidhe me këtë temë, që njëri u të di e, se qëfar du të bëj në rasët të tila, kur ketë nevoj për të qështë dhe të di njëri të ruhet për e tëre fjallet të cilat dhe më thënë në kanë një përgjësi shumë madhen fen islame, si që është qështja dhe në fjallet e fjallet divorcit Sot do të tajtojmë disa qështje Me lejnë Allah të më dhurur, qështje par është Fjalla, kër i thot burri gruas, je divorcuar A ka nevoj kjo fel për një jetë apë jo Dhe më thënë nëse një personë i thot gruas, "Nje e divorcuar" ose "Je ndar" ose "Je shkurorzuar" dhe ja thot të lëgjë me jetë. A është njësoj si një, një person i cili i thot gruas, "Je ndar" ose "Je shkurorzuar" pa jetë? Fatikisht kjo, kjo lloj çështje do llohet më qartë një gjurë në gjuhën arabë dhe unë do t'u asille shembullin që kanë treguar dietar për këtë, për ta kuptuar më mirë. Dhe për të treguar domethënë Ku që nërë problematika e kse qërshtje Se pari për themin Në, që në këtë qërshtje ka dy mendime djetarës Mendime parës mendime imam Shafiu dhe e bu Hanifes Që e bu Hanifje dhe imam Shafiu thonë Nësë një person e shprej fjallëm Thalik Thalik gjo në rabit të thotë divorcuar Këllu i fjallën nuk ka në webër njetë Në nëse ty kush thotë grëzvet I thotë të saj enti Thalik Ose thallak të, të, të ki që ne përkthejmë si po divorcove, nuk ka nevojë për njet përkundazje të quhetë divorcuar. Kurse mendimi i dytë është mendimi i Imam Ahmed dhe Imam Malikut, të cilët kanë thënë kjo lloj fjale ka nevojë për njet. Edhe ky lloj mendimi gjithashtu është mendimi i Ibn Hazmit, i dashuaj edhe mendimi i Sheikhul Islam Ibn Taymijes dhe Ibn Qayyimit. Dhe argumentet fetare mbështesin mendimin e dytë. Këtë mendim i cili thot që duhet që patjetër njeriu kur e, e shpreh të fjalë, ta synojë atë fjalë që shpreh. Dhe kanë treguar disa argumente. Para argumente është ë fjalë e profetit sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Punët janë sipas si niyetit, sipas qëllimit. Dhe kjo aty tregon nëse njeriu nuk ka një qëllim të duhur për një punë, atëherë ajo punë nuk qoftë e saktë. Në të dorë rastin nëse një person nuk synon divorcin me fjalën që thotë, Atë e punë nuk që loë, nuk që uatë e saktë, nuk që uatë e saktë, nuk që uatë e saktë. Gjithashtu iman Bukhariu e, ka vendohës u këto dhe teme në librën e ti thotë babë, e la amalu bin njëti o l'hisbe, thotë punët janë si pas njëti dhe asa që logaritë njëriu në mendin e ti thotë. U alikulli mri më nëvahë dhe shdo kush ka atë që synonë, që kanë zemërë. Thot pas e ma më bukhariju vëzhdo në këtë të hem Thot fëdekha le fil imanu O ludu, o salatu, o zekatu O halhaqju, o som, o lahkam Thot në këtë qërështë e hyn Besimi, abdesi, namazi Zekati, haqji Aqërimi, edhe të gjitha ligjet Dhe po thënë si pas e ma më bukhariju Të gjitha ligjet e islamit Dhe të gjitha Ligjislacionit që ka vendosu islamit Ka nevoj për një jetë kuri dhe por në to një rjo Dhe ë do të thon kjo lloj gjeje që tregojnë të dietarshmëse saktë. Ë shembulli që kanë treguar dietarin lidhën me çëshen e divortit, todo rasti për çfarë flitet, çka kuptohet. Ë shembulli është ajo që ka treguar Burbej në librin e vet Talak, do të thon librin e divortit. Thotë transmetohet nga thotë nga Omeri se tek ai shkoi, do të thon çështja e një burri. Omeri ishte xhalifin Konat i cili i tha gruas ti. grua e tij, do më krasim, thom, si e mun, si i tha ti, më falni, i tha aty gruajë e tij. Më bën një kraasim, thumë, trego si jam unë, si dukem unë. Dhe i tha, ti i tha je si gazal, gazali thon domthon drerit. Dhe domthon për të lavdëruar gurën e ti. I tha, i tha ti gjithashtu si pullumbesh. Ai tha ia mi, mi, mi një një, një përshkrim tjetër. Dhe i tha anti khaliyatun taliq. Khaliye taliq i thuat deves kur ajo është e liruar nga litarët, i e lir, do të thonë, e zgjidhur nga litarët. Po fjala xali taliq, sikurse si i thuhet dhe vetë kur e liruar nga litarët, do dhe gruas kur të shon dot divorcohesh. Po i the gruas xalie ose taliq, u bë se e divorcuar. Është një fjala që përdor për dy raste. Edhe kjo grua mesa duket, këtë kishte këtë kishte pritur, se donin që të divorcohesh me burrin. Edhe vajita e Omeri tha, m'ndim ndau burrin, do do t'i kemi po ti. E thir Omer me burrin i do thojthe i, I thashu i tha në i buri tha o pris besimtarë dhe unë i thashë më tha, tha kështu kështu kështu i thashë kështu edhe tregoni transmetin që Omeri i gjujtës sa më shkop në kokë dhe i tha merrë gruntatën nga gjujë vetë më shkop tha merrëse gruaja jota tha nuk është e divorcuar edhe për një rasë të tillë tregoni Muhammed thot ky është ai kuptuar të kuptuari të fej secili hyn në zemër thot patrokitur domthonë që vërtet fjala talaq Divorce është fjalë e cila është fjalë rrezikshme, sepse kur e zjarret ku e preket dijek. Por, po tash shikosh momentin, me ky person nuk kishte qëllim divorci. As nuk e tha me këtë kuptimi, tha me kuptimin e këtij tjetër. Në një rast të till, dietarët kanë rënë në kontradikt. A quhet gruaja e divorcuar apo jo? Si thash Imam Ahmedi me Shafiun, më fal Imam Shafiu me Abu Hanifen, Imam Shafiu me Abu Hanifen thotë që është divorcuar, por disa thonë talek. Kurse ë Imam Ahmedi imam malikun thonë që nuk është e divorcuar. Shuçi që ky do të thonë sepse ky person nuk donte ta përshkruante gruën e vet me një lloj përshkrimi i cili do të thonë për ta si thosh për treguar që i jep bukur, i je jep mirë më radh, dhe i soni një lloj përshkrimi që përmbante një lloj fjalë që përmbante dy kuptime. Dhe mora mora të që deshi për ti, për ti kuptimin. Për këtë ai ka nxjerrë dietarë, domthonë që divorci është kur njeriu e synon fjalën. Për shkak se një person i thot gruas vet ti je ndar dhe nuk ka për qëllim domun që jine ndar nga, domethënë kurora e martesës. Kupton? Por ka për qëllim për shonë jine ndar në shtëpi, domethënë që ti do të bëjë një shtëpinë vetë, kurse njerëzit tjetër do bëjë shtëpinë vetë, para do të bëj shpin vete. Në do të kam ndar. Domun të kam ndarm vetë, domun këtu me këtë kuptim. Jo me kuptimin e divorcit. Normalisht domun që nuk quhet kë nuk quhet divorc. Gjithashtu transmetonum Dorozagun Sofiane Stauri. Thotë një personi i thonë A divorcove gruan tonë devjet? Ky në vërtetë se ka divorcuar gruan? Edhe kush thot po. Thot po. Me vërtetë, thot po, më divorco. Kush e kërë se ka divorcuar në vërtet? Edhe e pyetën se si fenë thonë çmendim ke për ta quajtur grua ti divorcuar, sepse kur thot po e divorcova, më këto fjalë nuk është thjesht një lajm në në në në tema në totala qoftë divorcit, kur thua e kam divorcuar gruan time, është njëso sikur thua grua sje e divorcuar. Kam divorcuar, je divorcuar, je ndarë, e kam ndarë, mund të a thua shë grua zërë për drejtë, mund të a thua shë dikuj tjetër, po e a ja thua dikuj tjetër e kam ndarë gruan, që e ndarë gruja? Për këtymë personin të në rasi, si shtë për, për për për sufjani, këtymë nuk kishe por qëllim që e kam ndarë, po po gjenjë dhe thot. Sufjani thori, thot është me mendimi që kjo dhe gjejë nga nga në gjukatas, në nësë kjo e që është n Ndërsa nësë ndërmet të ti, nërmet Allah këtë gjithë njështër, thotës. Dhe nuk qëtë në nënë divorce. Njitha shumë është transmituar nga imamës Shaabi, thotë të regon një, një person qëtë e bujës të hakë, thotë pyre ta imamës Shaabin dhe Abdullah ibn, ibn Maakil, për një person i cili e divorcoj grua në ti, edhe e takon një person. Një person i thotë grua së ti, je divorcoj. Edhe e takon një person, e... Edhe i pyet, a e divorcohë gruan? I thot e i pa. U bën një. Në paset të koni person të tjetër, i thot e divorcohë gruan? Gruan të ndë? I thot e i pa. U bën dy. Paset të koni person të tjetër, i thot e divorcohë gruan të ndë? I thot pa. U bën tre. Ta që i pëthem po unë një, dë tre. Thot, e thonë të të dy imam shabe, dhe abdoem në ma akil, thonë që dë dy kjo varë nga njëti që ka pasaj. Kur kam thjesht si lajm për të treguar të, të të parë, këto që përsëriten nuk quhen divorzë të reja. Ktu bëhet fjalë gjithmonë për atë person, për atë dietë të art, cilë të cilët i quajnë divorsin. Keni pasur divorci, por shumën një person thotë të gruas tre herë, je ndarje, ndarje e dar. Te një pjesë dietar të shumica, po i thot tre herë mbroj, quhen tre herë. Ku se mendim mos saqë tregum ne po këtu quhet një. Mirpo këtu, sipas mendimeve të tyre, të cilët thonë se quhet tre, nëse dikush vjen tashi dhe i thot gruas Çet kam dar. Pastaj pyet një person, thotë po e kam dar. Pastaj pyetui po e kam dar. Po e kam dar. Ktoën thihsh lajme? Që ky tregon që ka ndar gruan, ose ky quhet divorc i ri. E kuptot i denon vlezën? Domthonë kjo është çështja që po diskutojmë tashin, domunë që kjo varg nga njëti. Ky me këtë lloj fjalëj thotë e kam dar. Çfarë? Po tregon që e ka ndar herën e parë, apo thotë e kam ndar me kuptimin domunë që tashi kjo konzdon ndarje re. Kjo varg një në njëti që ka. Këtë thotë edhe domunë Imam al-Shabi. Gjithsesu është transmetuar nga i barimi N Harisa ka thënë divorc juet atëher kur njeriu synon divorcin. Në kurrë një person për shkakun tregon që ka divorcuar gruan e tij vjet për shkakun, "Kam divorcuar gruan." Ka për qëllim që kam divorcuar po i tregon dikujt që ka divorcuar. Ky nuk qet divorceria, për shkakun nëse një person ka divorcuar gruan e tij vjet. Edhe pyeti person i thotë, "A ke divorcuar gruan një herë?" Thotë, "Po e kam divorcuar." Po tregon Jo se kjo dhe më dhe ka përshëllin në mëndë që kjo dhe në për divorso më mentalisht. Jo vërë nga një edhe ti, një edhe ti është që dhe më dhe ka divorso dikur. Që i kjo nuk që dhe divorcë. Kjo dhe duhet shumë rëndësishme, dhe duhet dhe qartë për ju sepse mund vit e shëjtani të njërëzit shumë edhe i bën vëzveset të ti Allah e i thotë për desa ti the divorce, atë edhe në ngërejotet ka mërëvarë.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 Mirëpo kamën dietarët e gjithë kjo që folim deri tani kur dikush i thotë gruas i e divorcuar, që thonë sipas një kjo vlen kur çështja nuk shkon deri te gjykatës. Domthonë nëse gruaja i bësoni thot i thot burri që un ta thashë edhe fjalë, por sikish e përqëllim divorsi, po për thënë po tregojë që ka ndodhur një gjë këllëgjën për para. ë ose thot ta kam thashë fjalë një ndar, por nuk kam qëllim ndarje me kuptimin që të, të divorcohemi, por kam për qëllim këtë domthonë diçka tjetër ndarje, shembull në dhoma. Të në të më më nëse gruë e e beson në këtën dhe rasti, e beson bërën po të beson që ti thutë vërtetën, atërë në më thënë këtë nuk qua të divorcë. Ndërse, nëse gruë e nuk e beson në ngrejt që është në ti të gjukatës i, në gjukatës i islamet, gjukatës i gjukon në pami në jashme. I thot, i the i gruës e divorcuar, dhe të i po i thash. E po nësë të kisha njetin, i thot, fjallë e divorcë është l është më të vërtetë do është është problematike. Titullt e themë dienin plot, kështu gjykatësi nuk e beson atë për njëetin që ka ai, sepse kjo lloj fjalësh fjalë e qartë në çështën e divortit. Më përjashtim të rasteve kur gjykatësi gjykon vetë që rrethana tregojnë diçka tjetër. Si rasti që treguan për Omerin, do të thënë nuk e besoi Omerit thjesht nga fjalët ti, e tij, por duhet shikuar rrethanat, e pyeti gruan, por shumë e pyet e pyet gjyqtarin, ishte duke u zon, i thotë jo s'ishte duke u zon. Ço botheshte po mlavdronte. Po pse çfar tha? Tha je divorcuar. Qëse ai do je anti Khalidun Talik. Domethën vet rëthana të tregoi që nuk është nuk është për i përshtatshëm për të thënë burri gruan të the momenti je divorcuar. Domethën zakonisht kur robi divorçon gruan nxjefet vërtet e morradh dhe i thotën ka bër këtë këtë këtë dhe pastaj vjen në en fund fare përfundimtari thotë po e besoi që këtu rëthana burri mund ta thotë këtë gjë. Domethën gjykatësi gjykon në, në, si në rastet si e veçanta si gjykoi merrediyallahu. Gjykojnë në rrasët dhe qandë Kur shikojnë që rëthanët Janë ato të cire të regojnë që kësë ka pas Për qëllim të dhe fjale Si për shembul Shembul tjete për këtë është ë, Një person i burë I thotë gruas I thotë enti, enti I thotë pali Pali Në në gjithë të shlartë Në në gjithë të pali I thotë thot talik Talik në gjë në rabë Në eftë, në gjithë të divorcuar Në shkrujnë, në shkojnë, në gruja, në në në në në në Duket, dukat se pyet, ku kishit qëllimin, çfarë që po thoshe, domthonj çajs nisijësh të rrethan, pyet për rrethanat, veteqart, re edhe gjukon. Por nësa i thot po unë e thash me diënifa në talah, por 1 2 3 4 elektron justifikime të tjera janë pa vlerë pastaj. Domthonj kjo lloj fjalë është kanë me të vërtet, domthonj është duhet njëu një të matë mirë këtu kur thot domthonj talah. Kjo është për gjuhën në arabe, nëse për gjuhën shqipe pastaj kemi disa çështje të tjera që duhen sqaruar. Kjo që mendoj më i saktë dietarve është që njeriu ndërmjet ti ndërmjet Allahut, po qese nuk ka pas për qëllim divorc, por është kau goja ose kishte për qëllim diçka tjetër, jo fjalë, jo kuptimin e divorcit. Ose e thotë thull fjalë divorc për të treguar një divorc kaluar dhe jo për të rindërtuar një divorc të ri, në këtë rasti, në këtë rast që treguam, ky nuk quhet divorc, por merr gjykimin e rastit përkatës. Kjo është përse për këtë çështje, çështja e dytë. Kur një person e, e synon në veten e tij divorcin, dhe dëshiron të divorcoj gruan, por nuk e shpreh me gojë, a thotë divorc? Në këtë çështje do të kemi dy mendime dietarë, mendimi i parë dhe i shumicës dietarë vëhë ky nuk thotë divorc. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin që transmeton Buhariu muslimi dhe të tjerë hadithmose i sakt, dhët, "Inna Allaha tazawaza ummati ma haddathat bi anfusha." malëm të amel, e u të të kellem. Thotë Allah i më dhuar, i ja e ka falu umetit tim, atë gjëtë të cilin umetit e besedom në vetën e vetë, për derë sa nuk e vepron, ose nuk e fletë. Shuky hadith është hadith i qartë që të rëgon, që njëriu nëse së nëndishka në zemër në ti, ose i vjendër më nëndishka, e keqen, por a i e lërgonë të, dhe nuk e shpre, dhe asë nuk e vepronë, Atëher themi që ky person domethënë nuk ka përgjegjësi për atë lloj gjeje që i vjen në mend. Se olloja ka, ka kaluar disa njerëz në një lloj domethënë vezveç shumë maf, pajse ma un kam dëgjuar që i shkon te shejtani një personi dhe i thoshte, se shikoj mendimin e dytë ku është? Mendimi i dytë është që po po i shkon në mend dhe i thotë do ta ndrojmë shëmbar, që të ndar, sipas mendimit dytë. Edhe një person i tillë çfarë bën? Ai ishte bindur me këtë mendim ai. Edhe i thoshte shejtani, po pse nuk thëri ti këto semafori tani grojot të, të shëndar?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 E kam pyrëtur atajbë nebjë rabahën, e kam th, e, për, qështine, e, për këtë qështi të divorcit, kur njëriu nuk, nuk flet, edhe ka thënë, divorci nuk quatë divorcë, dhe asë lirimi e robin nuk quatë e tilë, për deri se njëriu nuk e kanë zjerë nga goja ti, për, për deri se ka vetë në vetën e ti. I dhe shtu këta dhe im në da me sedusi, thotë, kur njëriu divorcionë në vetën e ti, nuk është gjethët, nuk quatë divorcë. Kur njeriu me veten e tij dhe më mendon se do që të divorcoj, por nuk e divorcon, por nuk quhet divorc. Një dhesu ka ka treguar një person shkon te Said ibn Jubejri dhe e pyet për gruan e tij. Thot vihen shejtari dhe më jep vështresë që ta divorcoj. Dhe i tha Said ibn Jubejri, nuk e ka asnjë problem për preksa gjë përdersa ti nuk e folur dhe nuk e ke treguar këtë gjë dikujt tjetër. Do nuk e ke treguar dikujt që unë kam dar gruan se ndai gron time. Ky është mendimi i parë, dhe mendimi i dytë është mendimi i tyre që thonë që menjëherë sa ta synojë njëri u këtë gjë, divorzohet gjëti. Mendimi i para është dhe sh... dhe më i saktë. Mendimi i dytë domodin normalisht është është largët është domodin gojë e vështirë domodin. Përsi nuk ka argumente fetare që mbështesin, nuk është thjesht ide që është e vështirë. Subhanallah, si dhe subhanallahu mendimi i të tillë sipon e këtij. Allahu mëshirofta do dietare që kanë pasur, me të vërtetë do një që e fusi shumë vezëse. Dhe çështje të tillë un kam parë edhe të çështje namazit, çështje niyetit, për shkak të mëdevës shafi është një çështje e tillun që niyet i duhet bër as përpara sa të fillosh të i bírë fillestar, do as mbrapo, duhet menjëherë me të bírë fillestar. Nëse nuk e bën menjëherë niyetin, nuk quhet namaz. Edhe po sikosh safit, ato që nuk i themi me dhënë me shafin të çështje kanë shumë probleme me vezvesë të shejtanit. Ka mundsi për shumë europi, kanë pa vetë i ngrih duart namaz, Allahu. Ul prapë. Nuk ka rëzë niyetin. Pastaj ngrihet përsëri dhe kam paspar, këram qenë në Siri, suha në Allah, kam paspar njërës, ne bëshim gati për të rënë në rëku, a Jakoma nuk ishte marrë të këbirë, duhe shë disa herë, Allah, në bjullë të dhe, dhe sytë, Allah, Akbar. pasaj në fundë fari Allah, kërë ne t'ishim gati për të në rëku, a i hyndë për dhe lidhe me neve, vindën kohë, nuk vindën më më në nësë, e gjithë kjo për shakë të këtyre, në më thonë, gjerë, në një kohë që kësë ka lidhe dhe Felist Po sikosh për shumë në këtë profil të sonë të sahabut, çka, kshu kshu bënin të të forma? A kanë një argument boshon që niyetit nuk duhet as sipër para asimu mbrapa? Ç'është niyetimi vetë? Muhamedi ulsem te mije, ka dhënë fjalë të çuditshme lidhur me niyetin, thotë, sikur njerëzve, njerëzit të urdhëroheshin që ti bënin veprat e tyre pa niyet, kjo do ishte diçka e pamundur për ta. Thuaj diçka, thuaj një personi bëj një punë, po bëj pa, pa asnjë qëllim fare. Kur më vret të dish një punë shumë e vështirë. Që njëriu normalisht kush ka mund të falur, e kanë edhe me vete. Mirë, por shumica njerë, njerë një një njerë e njerëzve ose një pjesë e njerëzve me ignorancë kujtojnë se një etjë është diçka e veçantë që duhet ta sillë njërë me forcë. Kupton? Por ne dhe fillojmë pas së vezës. Në këto raste, këtu mendojmë ne që më njëherë sa të shkojmë ndërmend divorci, quhet divorcuar. Po tre herë ka, tre herë, më një herë, një herë, dy, tre, po pastaj s'ka më grua, do t'i ku. Kush ka tre familje, do se katër familje të muslimanëve. Shqimendimi me një saks mëndimi një par Në bazë të argumente fëtare Njëtashtu të kysh mëndimi Mahmedin Dhe ka pëtujnë Mahmedin Dhe i ka në thëmë për një person Që në vetën e ti Thotë grua e ime është divorcuar Në vetën e ti Pa e shprehur Dhe nuk ka folur thot. A është divorcuar Tha jo Për deri sa i nuk e ka shprehur Dhe nuk i ka lëvizur buzët Ta shprekhtu dhe gje Njëtashtu një dhe gje ka trasmetuar nga Ima Mahmedi për i personit cili do të thonë i vin vezvesën në zemër të tilla e thonë nuk shpresoj se që nuk ka problem për ty edhe nuk quhet divorc do të thonë kjo është e dytë çështja e tretë dietarë të fjalët e divorcit kur njeriu thot gruaja e divorcuar i e ndarë i kanë ndar në dy në dy kategori kategori e parë janë ato fjalë të cilët janë të qarta janë të qarta, dhe nëtë gradë, që njëriju nuk thua për to, ku e kishe qëllimin ti në to, qëfar dhe shëtë thuash me to. Edhe ka fjallë të cilë nuk janë të qarta, edhe ka nevoj që njërët pyrët, qëfar kishe për qëllimi me to. Ato fjallë në cilët njëriju nuk pyrët të qëfar kishe për qëllimi me to, në to njëriju dhe më thonë, nëse shkon qështë e ti të gjukasi, ose grue vetët gj Ndërsa në të gjë, në to fjalë të cilat përmbajnë më shumë se një kuptim, pyetet njëu çfarë ke për qëllimet e to dhe në bazë të, të qëllimit të tij gjikohet. Shembull i fjalës para është kur njëu i thotë gruas në ngjunjë, rapi thotë anti talaq. Do të shprehë, do të tërgojmë në ngjunjë shipin, shaha. Talaq, fjala më si thosh më e fortë që mund të shprehë në ngjunjë shipin që themi, besoj se kanë kuptim tjetër përveç se kësaj që themi në arabisht, është fjala divorc nuk di domethënë gjuhën shqipe që fare divorc por domunë kuptim tjetër. Fuqjë është fjalë domethënë që përtokuj i thu gruas je divorcuar, domethënë vetëm se këto në kuptimin. Këtë, këtë un mendoj domallah di më mirë. Kjo është gjuhën tonë, sepse kjo nuk është gjuhë kuran dhe normalisht domethënë kjo ka nevojë për ijtihad për të gjetur se kush është fjalë më përshtatshme që njerzit përdorin më shumë dhe nuk kuptojnë për kësaj asnjë më fjalë tjetër. Kurse fjalët të cilat janë domethënë më më shumë se i kuptim është për shumë kër i thot buri, buri, gruës të kam lëshuar, ik në shpinë tënde, që është jene këti ndorë, bëjtë shfarë të duash, kuptën? Ose e, të kam lërguar, ose i thot për shumë martohë me dikët tjetër, kuptën? Martohë me dikët tjetër, ose je, je haram për mua, këto fjallë, dhe më të këtë djetarë, dhe më përmbajnë me shumë se një kuptimë. Në çdo gjuhë vetëm gjuhë arabe. Për këtë arsye, nëse njëri një njeriu shpreh një fjalë tillë, nuk quhet se ka divorcuar gruan derisa të pyetet ku e kishte qëllimi. Nëse ai ka pasur qëllimin e këtë fjalë divorce, atëhë quhet një. Nëse nuk ka pasur qëllimin divorce, atëhë nuk quhet divorce fare. Kurse tek e para, nuk pyetet njëro ke pasur qëllimin divorce apo jo, sepse kjo është fjalë qartë që për kësaj kupton vetëm divorsi. Vetëm në raste të veçanta, si rasti treguar më sipër, ku gjykojnë rëthanat që njeri ju ka pas përshedin të shka tjetër. Kurse tërë, të rrë, te dyta, te kategorie dytë, gjithmonë përte njërë për një jetin që ka pas. Qa një jetin ke pas me të dojë fjale? Të kategorie parë, nuk përte njërë që një jetin ke pas. Vetë të në rase te për të rase si rase ti personi cili do në të lefë dërën në grune vetë dhe i tha khalijet të në tale, je liruar në më nga litarët, dhe nësipur e dheves, dhe n edhe jo në më dhe në mendoj që kjoj po e divorcon dhe shë njëta fjallë që përdojnë më shumë se një kuptim Qart? ka thënë një më në kajim lidhe me këtë këlloj kategorizim që kam bërti e tarat ka thënë, kjo lojnë darje e fjallëve të divorcit në fjallë të qarta dhe fjallë të pa qarta edhe pse është në darje e sakt si pas originës po arja ndryshon nga personat nga vëndi dhe nga koha kështë që ky nuk është një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 Domthonë është më fjale më të qarta, sipas gjetarë nuk përmban kuptim tjetër për fjalën. Domthonë në, në këtë rast kur njëri ja thot me dëni të plot gruas si antidotale, thotë për shkak. Ndërsa fjalët e tjera po se si shpërmendon mosi, por ato përmbajnë më shumë si kuptim në një njeriu normalisht kur shpreh një gjë diçka të tillë nuk quhet divorc derisa ë të pyetet çfarë njieti ka pasur me atë që ka shprehur. Gjithashtu kjo çështë çështë që është më pas kësaj çështje që në ato koneve, a lejohet që njëu të divorcoj gruan jonë gjuna arabe. Kund të thotë, jo grua, në mos po e thot gruas rënë te taleh. Në Arabi po ti thot ti je divorcuar shqip. Që vot ka e treguar nga Hasan al-Basri, nga Ibrahim an-Naha, nga Imam al-Sha'bi që nëse personi thot gruas së tij me një gjuhë huaj, ti je divorcuar, ky divorc është i pranuar thot. Ës divorci i pranuar. Edhe gjithashtu Imam al-Sha'bi ka thënë nëse burri thot gruas së tij behes tum, është një, një gjuhë tjetër, jo një gjuhë arabe. Sojaja konsidero divorcuart. Është një gjuhë tjetër nëse shpreh divorcin në gjuhën tjetrë. Quhet sakt. Kjo pozicionon kur njeriu e shpreh në gjuhën tjetrë fjalën dhe e kupton se çfarë kuptimi ka kjo fjalë. Kështu që në çdo rast, domethënë, nëse një person i thot gruas tinin gjuhë jo ara, gjuhë jora, jine e divorcuar, kjo quhet domthonë normalisht sakt. Kjo është për sa i përket ndarjes së fjalës së karasë për shon njeriu mund të zihet me gruan e tij. Eos go nxjë në spitalte më radh, e u thonë i thotë, "Shko mër plaçka çoj në shtëpi." Nëse ai ka për qëllim këtë lloj fjalë divorc, ky quhet divorc. Po këtë DI. Ne nuk futëm në zemër ti, normalisht spitalt burri i thuat burr, çka kishë për qëllim? Po që sa i thotë, kisha për qëllim, domthonj ta trem gruan, nuk kisha për qëllim ta divorcoj, thjesht desha të ikin në shtëpë veterisë sa kohë që të kthjellohat. Nuk quhet divorc. Por nëse ai ka pasur për qëllim në zemrën e tij divorc, e thotë, "Jo, unë nuk kam pasur ndivorc." Ai mund ngjini nervë, Qusallahu se ngjen. Nëse ai ka divorcuar në këtë lloj forme 3 herë, ajo s'është më grua e tij. Edhe pse ne në pamjen e jashtë nuk e gjykojmë këtë lloj gjë se pse ne do të pyesëm atë politi që ka pas. Për njetin që ka pas kur ka shpreh këtë lloj fjalë, kështu që nëse ai ngjen, ai t'u quhet gjinavçar, edhe t'u quhet që po jeton në moralitet, edhe mba përgjegjësinë tek Allahu, ndërsa grua nuk ka asnjë përgjegjësi tek Allahu Subhanetauala. Kjo është çështja ë e tretë çështja tjetër kur personi nuk e divorçon gruan por i thot gruas zgjidh ti për veten tënde çfarë dëshiron dëshiron të tetash me mua apo dëshiron të ndash a qoftë kjo ndarje apo jo në në për këtë çështje domthonë është treguar domthonë në Kur'an ka treguar Allahu subhanallahu teala thot kul li ezwajhi i thot profeti sallallahu alajhi wasallam Kulli e zuajje kejnë kun të të rriden e në hajatët dunja o zinë të afet e alejnë U me të tijë kun në u sërrih kun në sarahën gjemila Thot thua i grave të tua Nëse të dëshiron jetën e kësaj bote edhe bukurinë e saj E janë i që të japë juve një plashë të kësaj dunjaje Edhe të ju lëshoj juve me një lëshim të mirë Kjo e jetë tregon në mëndonjë që lëshimi është dishka Kjo e jetë tregon në mëndonjë që lëshimi ësht edhe zgjidhja është diçka tjetër. Sepse çfarë dom thonim fare do? Nëse dëshiron jetën e kësaj dynjaje, atëherë do të lëshoj. Domthon, i thot profetullo sallam gruas t i, i thot a dëshiron të rrish me mua apo dëshiron që të ndaj, të jetoshën këtë jetë? Domthon, siç dëshiron ti. Me këtë lloj fjalë që i ka thënë profetullo sallam grave të tij, do njerëzit frytur nuk quhet të ndar, derisa ajo zgjidhë. Pasi nëse zgjidh, këtu kanë diskutuar dietarët Zjedhje e saj, që uët divorz, apo nuk që uët divorz dhe sa të ndaj burrë e ta. Kjo është shështë nëmen që është diskutu me zjedhje të arve. Në më dhe nëse burrë i të të gruaz, zjedhje për vetën tënde, zjedhje për vetën tënde, në këto dhe forme nuk që uët divorz, dhe sa gru e të zjedhje. Kër gru e të zjedhje, pas e këtu ka dy mendimi dhe të arsh, dhe kjo fati i shvaret nga qëllim që Në lanë neve profetit sonë Allah aleserim, që të zjedhim dhe në zjodhëm Allah dhe të dërguaj në ti dhe nuk në e konsideroj këta azgja nuk nuk e konsideroj divorce faktin që profetit sërëm i tha grave ti zjedhëm nuk nuk që e divorce zjedhi, dhe e se grëve zjedhëm dhe pas e trasnudhë një trasnudhë një, një trasnudhëm tjetër po këti hadithin thot kështu bërë i profetit sërëm i thotë a isha edhe me gratit i tjera si që bërë, si që bërë, më, si që bërë me mua d dhe nuk e konsideroi kur u tha graveve të tij zgjidhni, nuk e konsideroi divorc, sepse ato zgjodhn ata, nuk, nuk zgjodhin dynjan. Domthon na ishe justifikon këtë faktin që ky nuk e quaj divorc sepse ato zgjodhn profetin sallallahu alajhi wasallam. Domthon që nëse do të zgjidhnin dynjan, kjo do të konsiderohej divorc. Domthon sigurisht profeti sallallahu mos thoshte atyre, po qëse po qëse dëshiron divorc, jeni divorcuar. Paralajmë dietar kanë thënë kur burri i thot gruas zgjidh nëse dëshiron divorcë e divorcuar, nëse grua thot duaj divorc, quhet të divorcuar. Nëse burri i thot gruas zgjidh, nëse dëshiron un do të divorcoj dhe nëse dëshiron jo, nëse dëshiron trish rri, ky nuk quhet divorc nëse gruaja zgjidh divorcin. Pse? Se nuk i thot, nuk i tha gruas je e divorcuar, po qëse zgjidh divorcin. Por i tha do të divorcoj. Domthoni premtoi, do të Ju bë dot dallimi kur burri i premton edhe kur burria ndan të prerë. I thot dije e divorcuar. Kur i thot dije, do të zgjidh. Po qesë, po qesë të dëshiron të jesh me mua ose për ndryshë e divorcuar. Në këtë rast nëse gruaja zgjedh divorcin, quhet ky quhet një divorc. Ndërsa nëse i thot zgjidh, nëse ti nuk dëshiron të jesh me mua, un do të divorcoj. Ka një dietar që quhet domethën premtim, edhe atëherë je ka në dorë, po të dëshirojë divorcon, po të dëshirojë e mban Kjo është çështje tjetër, çështja ë tjetë, Mbassay është kur njeriu dëshon të çështje divorcit. Dëshon në në në dy pika. Pika e parë është dikush mund dëshojë e ka divorcuar gruan ndonjëherë apo jo. I vjen shejtani edhe zëson, mbas mund të ke divorcuu thotë. Ose disa persona mund dëshojnë thotë për shkak se herë kam divorcuar. Shejtani thotë ke divorcuu 3 herë. Mendimin vjen edhe këtë tre herë që ndarthet. Kurse këy me mendim vetë ka mundsi 2, ka mundsi 1, i duken disa fjalë siguria divorce dhe ja e gzagjëron dhe shejtani. Ktu ka dy mendim dietarësh. Shumëse dietarë me më mendimin duan që njeriu të ecën me atë që është e sigurt dhe nuk largohet nga siguria vetëm sepër një fakt të sigurt si ai. Dhe ky është një rregull në Islam, të cilin e ka vendosur Islami në të gjitha çështet e fesë nuk flitetu vetëm për çështjen e divortit. Dhe kjo rregull është që ë dyshimi, dyshimi domethënë nuk e zëvendëson sigurinë. Përkundazi siguria largohet vetëm se me siguri. Domethënë, shemull për këtë, nëse një person ka more of this, ka more of this është si është i si sigurt që si ka more of this. Mi po nuk i kujtohet tashi, si a e ka prishur apo nuk e ka prishur bdesën? Si kujtohet? Atër në thejmë, për dhe se këtë dyshon e kaprishur, apo nuk e kaprishur abdesin, këtë se qëtë? Këtë qëtë në abdes. Po nëse këtë për shumë e kaprishme të vërdet abdesin, edhe këtë nuk e si thua, si thua një, dhe dhe dhe më në mëndë. Si thonë, si thonë, si thonë, së dhe rastin. Ska përgjësi para allot. Sëpse dëmëdhen urdha, nësami janë lidhua me, me logikën, dhe këtë nuk logikën e ti nuk e kujtonë. Nëse nuk ka siguri plotë se ky ka prishur abdesin, por desse ky është sigurta se ky ka marrë abdesin, do nuk i kujtohet që e ka prishur abdesin, ky konzro me abdes plot. Edhe sikur ky në vërtetë ka prishur abdesin e ti skujtohet, ky tek Allahu është i pastër, namazet e tij është i sakt 100%. Në një dëjë thot kur një person është duke u falur, dhe vallahi këtë këtë çështje udhëzien shumë të rëndësishme për larguar vesveset, është shumë të që vini njerëjt. Një person është duke u falur. Edhe i duket sikur i lëviz diçka nga poshtë dhe sikur ju prish shëndësi, duke i dal gazra. Çu i duket njeriu? Dhe profeti Al sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një rregull të përgjithshëm të çojë që, që njeriu të jetë i qet. Thotë të mos largohet nga namazi derisa të dëgjojë z ose të ndjej erë. Do më thonë, jo çdo lloj dalje ku zërohet për shëndetësi. Pse? Sepse ti e si sigurove, ti e sigurove që doli. Mbas se ti thon, ti thon, unë, sigur që doli, po në të vërtetë, ai mund të jetë vëzesa e shejtanit, sepse vëzesa e shejtanit arrin tek njeriu grada, domethënë denshmenduri, denshmenduri. I duket njeriu sikur shikon gjëra, domethënë në të vërtetë mund të shikojë shejtanin. Duket sikur prek dikush më poshtë. Domethënë duket sikur dาลi gjëra. Prandaj edhe Islami ka vënë një kufi qart, si të qartë. Mosu largogonë namazin dhe kur duket sikur të shprixha vdesi, derisa të dgjosh zë Ose ndijesh er, këto janë kufiri, do të thotë që poshtë i kufirit, po qesë ti të duket se ul dal diçka, më radh mos dil. Ose këto radh os dil, ose në unikë të duras, ose kur gjëzë, ose kur ndijesh er, e gjithë këto për larguar vezvesat. Kështu që sipas këtij hadithi dhe argumenteve të tjera, del se si rezultati do të jetë njeriu sigurinë e tij që i ka pdes, nuk e prish, vetëm se me një siguri të re, e cila Gjrad, kjo siguri si arrinjet në këto dy raste që ka treguar profesorin në çështën e abdesit. E njëjta gjë është edhe divorci. Nëse ti je i sigurt që s'e ke divorcuar gruas një ose ke divorcuarëm një herë, atë dyshoa. A e ka thonë dytën apo s'e ka thonë të dytën? Ose ka thunë, e ka thonë tretën apo s'e ka thonë tretën? Origjina është që ti e ka thonë, e ka thonë numrin e pakut, ku s'e për, për më shumë se di. Nuk je i sigurt. Atëherë konzo 2. Domthonë nëse ti je i sigurt për 2 2, nëse je i sigurt vetëm për 1 1, nëse nuk je i sigurt, duke sigurt ke të divorsujë pse se të divorsujë asnjëherë nuk ke siguri që të divorcuos quhet asnjë, quhet zero. Neqartë? Kjo domthonë është rregulli i përgjithshëm që kanë vendosur dietarët dhe ky është mendimi shumë i shumicës dietarëve. Edhe ç'është divorsi, njeriu duhet konfronon atë që është më i sigurt. Edhe njëta gjë është zotëkëllamazi. Nëse një person ka falur 3 herë katë namaz. Dhe nuk je i sigurt a e bërit 4 apo nuk e bërit 4. Ço do të bëj? Në këtë rreth ky do të konzoroj atë që është më më pak, më i sigurt. 3. Dhe këo bëhet shianë rasti normale, derisa në ndersa kur njeriu ka në vësvese, edhe i bëhet kjo doji e përdit. Përdit ti duket sigurisht ky fal 3 4, 4. Atër, e 4, u fal 4. Atëherë ky e konzoron namaz dit plot, dhe ky nuk ka përgjegjësi për Allahu subhanetaual, sepse ky është njeriu që ka ka probleme. Ka probleme. Ajsa ka njerëz që si mund ta falen namazin në, në ditë 40 herë, në vazhdimësi të shumta, dhe kanë treguar dietarë që këta njerëz në këto lë momentesh nuk e kanë detyr namazën. Mos duke e duket çudi, ë, se njeriu po arrin në Toledo Grad, domethënë ai ka kaluar ngatshmendurie. Para ne kanë dërguar që një një dietar i shkon një person në një dietar i i thot, "Un zhytem në ujë për të marr gusul." "Zhytem i gjithë," i thot. Dhe kur dal më duket sikur një pjesë e kurrizit i thot, "Nuk është nuk është nuk është lagur." dhe i thotë ai ti nuk e ke detyrë namazin mm? e thos. Po, meç vendur. Jo me vërtet, është me vërtetë, nuk është nuk është për të shë, për pas domthonë diçka për çështë edhe mëse sepse po gjesi një zëti gjithë në ujë dhe akoma i duket sikur nuk është lag një pjesë e trupit, domthonë është rregull me trup. Që s'ka detyrë namazin kjo person, domthonë. Kthi është falur, një falë tiu Europia, atë që nuk i fal të, të, të tjerëve. Ndërsa mendimi dytë në këtë çështje është mendimi Imam Maliku dhe Imam Shafiut, ata të dy janë me mendimin që nëse personi dëshon e ka ndar gruan një herë apo dy herë, ose e ka ndar dy herë apo tre herë, e sigurta është 2 e pasigurta është 3. Imam Maliku dhe Shafiu thotë thot. më më mira është njëu ta gonzohet plotë 3. Por siguri thotë. Mundon që të jetë domthonse sa më rezervuar domthon që truhet nga e dyshimta. Por faktikisht kjo nuk është saktë, edhe pse ne i respektojmë ta dihet ar, themi Allah mëshiroft por a suse këo do mundesh me vërtetë një gjë që hap portën e vesvesave të njerëzve dhe nuk nuk përputhet me argumenton fetare. Shi me dini saktë se njeriu ndërton të ke sigurta dhe nuk e largu nuk largohet përse sigurtë derisa të, të vërtetohet e kundëta e saj në formë të sigurt. Ky është rregull i Islamit në të gjitha fushat e në të gjitha ligjet e Islamit. Ky shemb por shumë tregon një shembull tjetër që ta kuptoni për të, për të, për këtë rregull. Nëse ne jemi në muajin Shaban, nëse jemi në muajin Shaban dhe dolëm për të shikuar Hënën. Data 29 Shaban, dajmë për të shikuar Hënën. Ka re? Hëna nuk u pa sepse ka re. Ka muzikë dal? Mi po rret nëse ajo të shikojmë. Çfarë do bëjmë? Ta agjojmë të, të nesër se si ditën e parë të Ramazanit apo jo? Nuk lejohet të agjojmë. Pse? Sepse sigurta është ne jemi në Shaban. Dhe ne nuk largohemi nga këtu sigurt derisa të sigurohemi që ka hyrë Ramazani. Dhe ne këtë lloj sigurie nuk e arritim dot sepse supa hanë kishte rë, dhe Allahu më dhur nuk më ka bër detyrë që ne t'i largoim rreth. Por na ka bër detyrë që po qeset e rrethën dërguar, vetëm ta shohim me syrin e lir hënën. Kjo është mund detyrë jonë. Dhe nëse nuk kemi si ta shohim, atëherë të sigurohemi që ka hyrë Ramazani duke plotësuar 30 ditë nga Shabanit. Edhe ky lloj ligji, tash ky lloj rregull është të gjitha fushat e përsëri. Edhe çështja që, e divorcit dhe diçka të tillë thuat. Çështja tjetër, ë çështja e asaj që quhet idde ose ideti themin në shipën për të për kusht punën një ditë në fjalë idde është koha e pritjes së gruas. Është koha pritja e gruas mbasi ajo divorcohet. Kur gruaja divorcohet, i di thot burri sa që jë e divorcuar ose jë ndar. Ose jesh kurrëzuar ose i thot jikë shpinë të ndë, edhe ka përshëllime antësaj fjale që në nënë të divorcojë. Atërë, ajo duhet presë një kohë të saktuar, e cili qëtë el-riddë, të cilë e ka vendosur Allah i madhurën Kur'an, edhe profetisë sonë Allah i së në hadithët sakta. Ka thënë Allah i madhurën Kur'an, Ja, i veledhina amënu idha të tallak të mun nisa, e fe tallikune le riddë ti hinna wa ahësul riddë, Oti përfet, kur ti divorcën ju gratuaj, divorcën e to për para i detit të tyre dhe logaritën i detin. Dhe logaritën këse kohës i detit, nën, ose në marrin konzderat dhe më më vështete në këto lëgjeje, kjo është në i detit, më dhe në konzderim, i detit është detyrë, si pas ligjit të Korani, të sunetet dhe i gjmaut të medit islam. Mirë po kjo, kjo kohë pritje, kjo i detin ndryshonë,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 nuk ka kohë pritë për të fare. Me njëherë sa i thot, jetë divorcuar, a janë kënë zërot për të grua e huaj. Ka thënë Allah i më dhurën Kuran, ja, Ejuhe lëdhina amënu, idhëna kahtumul muminati, thumë më tallak të muhënë minë kablin të mesu, hunë fëmëalë kumë alejhine minë rindetin ta dhe dunaha. O ju që kene besuar, kur ju të martoni me besimtaret, më pas të divorcone ato, për pas të i prekni ato, atër ju nuk keni që ti detyron ato të të presin një far kohë. Do të thotë nuk ka idet për gruan e cila sa as bër aktin e martesës për të dhe burri divorcon përpara sa prek atë. Nuk ka idet për të, nuk ka kuprite për ta. Ky është rasti i parë. Rasti i dytë. Kur gruaja martohet, bën aktin e martesës me burrin e saj dhe përpara se ta prek burrin e saj, para se të afrohet tek ajo, atëherë burri i vdes. Kush është kopritja e saj kësaj gruaje, domethënë, a konzironi kjo njësoj si gruaja të cilën e ka prekur burri i saj? Do të presi, sa do të presi qyshën e radh? Për këtë ka thënë Allahu i Madhhor, "Ul ladhīna tu'fūna minkum wa adharūna zawāje ta'arrabṣū bi anfusihin arba'a shuhūri wa 'ashra." Dhë ato të cilët vdesin ndërju tho Allahu i Madhhor. Edhe le ngra, domethënë, le ngra të tyrë, bashkëshortët e tyre. Ato presin Presin 4 muaj e 10 dit Në më dhën këtu Allah më dhurë ka të reguar që Len gratë Dhe grua që o gjdo, gjdo, gjdo grua Cila nën është bërë akti martesës Së saj nën aqut bashorte Përdejë saj njëri u ka bërë akt martesës me ta Edhe përse nuk e ka prekur Aqut grua e ti dhe nëse vdes Ajo ka bërë dhëtë presi 4 muaj e 10 dit Edhe përtej është transmituar një hadith Si e dhe ka të reguar Budavud i Tirmidhion e saj është had Se një grua, o martua, edhe i vdiqë buri saj. Pare saj të vendosi meherinë saj, pare saj të takonë saj, edhe për pare saj të aprej këta. Edhe shkuan të kë e, Abdullaj Bënë Mësrudi, njerëzitë saj, rrëth një muaj reshtë. Shkuanin dhe e pjusin, hën, qëfar të bëjmë? Edhe i nuk u jebë të fëtëva. Përse nuk din e një argument të fësak lidhe me këtë në veçantisë, përse vërtet të u thua të na jetë për gratë, O kujt thua se kjo nuk është tamam grua, se grua tamam është kur burri e prek dhe iafron gruas tij. Kjo është as këtu as këtu. Dhe për ne kishte në në dyshimën e vllajmë së sodit. Pastaj mos një muaj u tha, un mendoj tha, që kësaj gruaje i takon mehri i saj, domthonjë paja që ka vendosur sallopër gruan. Pa ashtuar dhe pa paksuar si gratë që janë në nivelin e sajot. I takon trashëgimia prej burrit të saj, edhe pse nuk e ka prekur edhe ajo duhet dh prej si kohë në duhur që prej të gruaja, kur i vdes burri që është 4 muaj edhe ditë. Pasë i edhe të dhe gjukim e Abdullajme Masudi, do një persona që që që që që që që që që që që që që që Maqil ibnu Sinan el Eshjai, edhe dëshmoj se profetit s.a.ll. ka gjukuar për një gruaj që që që që bërë u a bintu waqq, ka gjukuar me te njëti gjukim si Abdullajme Masudi. E në thotu Abdullajme Masudi dhe nuk e më gëzu Së si jam si gëzuar thot me këto të gjykimi që e nxorrë e cili u përputh me gjykimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në kë gjykimi për gruan për për gruan të cilin s'e ka prekur burresi dhe ka pdekur. ë 3 Kur gruaja divorcohet dhe është ë shtatzan. Kur gruaja divorcohet kur ajo është shtatzan Atëherë, në më dhënë, kohë pritje e saj është deri sa jo të lindi Ka thënë Allah i më dhërë në Koran O ulatu lahmali e gjeluhun e jodhana hamlehun Dhe ato gratë të cilë janë në shtatë zanë Kohë pritje të ty është deri sa të lindin Gjithashtu, gruaja e cila Në më dhënë, është të zanë dhe buri sa i vdes U të e parë, thamë, kër gruaja, gruaja është të zanë dhe buri i vdes Në këto dhe rasti, në Ide, Ideje ti është që gruë edhe në këtë lërasi për e derisa të lindë Dhe po që i sa e lindë, së do pak tjetë kjo kohë lindje Ajo në basë të saj mundë mund që të që të gruë huaj dhe mundë martohet më këtë doj Dhe për këtë është tas më tërë hadin nga subeja e leslemije Sa ajo më në më thënë ishtë në kohë në lehonis Me njëherë në basi vdijgjë buri saj Disa në basi vdijgjë buri saj kalën kohë lehonis Dhe në q Edhe shkoi tek profeti sallallahu alejhi dhe i mori atë leje për të martuar dhe i dha leje profeti Al sallallahu alejhi dhe u martua. Disa ditë mës, domthonë në vdekjes të burrit të saj, edhe ajo lindi më njëherë dhe dhe domun do të dolën kohën e domun e kaloi atë për periudhën e lindjes dhe profeti sallallahu i dha leje asaj. Dhe ky është mendimi shumë i zgjatarëve që gruaja, nëse i vdes burri i saj dhe ajo aj është në kohë pritje e saj është që të lindi. Edhe pse kjo kohë prite mund të jetë më e shkurtër sa 4 muaj dhe ditë sepse bota çaj i vdiç. Kurse Ibn Abasi është me mendimin që gruaja nëse është shtatzanë dhe i vdes burri, ajo do presi me kohën, ë, do të thonë me, me kohën më të gjatë. Do të thonë nëse shtatzënia e zgjat më shumë se 4 muaj dhe ditë, do të presë deri sa të lindë. Nëse shtatzënia e zgjat më pak se 4 muaj dhe ditë, do presë 4 muaj dhe ditë. Ky është mendimi i Ibn Abasi, por këtu nuk bie në kundërshtim me hadithin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Ky është mendimi që është rrugëtuar te hadithi më i saktë. Pika tjetër është kur gruaja është, domethënë gruaja është, domethënë kjo është shumë një të shumë një grave është gruaja që ka perioda. Donë dhe burri e divorçon atë. Atëherë, edhe në kjo do duhet presi, domethënë siç ka treguar dietarët, thalatha quru, është treguar Kur'ani, thalatha tre quru, 3 quru. Dietarët kanë një kontradiktë kush qëllimin e fars quru. Disa dietarë kanë thënë që qrudumon janë periodat. Disa te kan thënë është pasrtia. Edhe që këtu pasën kanë qenë kontadit dietarët, edhe mendimin e parë, domethënë shumë Imam Hatabi Abdullah ibn Saudi, gjithashtu Alim ibn Talib, edhe një grup sahabësh, të cilët thonë që gruaja e cila divorcohet, edhe është prej grave që kanë perioda, kanë perioda, ajo duhet të presi tre kohë periodash, kalojnë nga fillimi deri në fund.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 Në ejti kërën e që do të lotë Thelathe të kuru, tre kuru Ka përqëllim kuru pasërti Në tre ko pasërti Por këjë mendim nuk është Nuk është dajqë Sakë mendim i parash më, më i prafërt Sëpse atë dëmën e mështetin E mështetin e disa hadithe Edhe gjithashtu kështë gjukimi Dëmënë në Omerit, Radiolanu dhe Aliut Radiolanu Për cilët nga ka Udhëzuar uh, profetet Dëmën që të ndjekim sunetin e tyre Mendojnë dhe mendojnë në një këmendim është më i prafërt me, me të vërtënë se mëndim një parë Se është transmituar gjithashtu Se profetjën S.A.S. ka përshkruar Fjallën në perioda Duk e thënë karra Karra është një si fjallës kuru Një hadithë të cini ka thënë një gruaje e, i, ka, I ka thënë aset që qëndro Në më thënë në kohën e Thot e jamë e kara i ki Thot qëndro në kohën Kur ti në më thënë këndon periodat dhe mosu fal. Dhe ka quajtur periodën junara qira, siç ka treguar Allahu në Kur'an. Kështu që mendimi më i saktë është që kur do tho të thotë Allahu madhur thalathat al-quru, qëllimi është tre perioda. Prandaj do thot grue, perioda, perioda. Saj, të thotë që gruaja e cila ka perioda duhet të presë tre perioda. Mbas asaj ajo konsolton gruaj huaji për burrin e saj i cili e kishte divorcuar. Mbas të kalojnë tre periodat. Kjo është për sa i përket gruas e cila ka perioda. Në dërësa e grue të cilës janë dërë prejrë periodo, të se nuk ka periodo, ajo prejtë tre muaj, këtë gjekat rëgurë Allah s.a.q. në Quran, thotë vëllë, i jiste minë al-mahidu, minë njësaj, ku minë rëtëptu më fejtë dhe të unë e thëllathe të ashurë. Thotë, dhe ato grëtë të cilës e kanë humbur shprejësën prej periodo, që nuk uvin periodo të marë. Thotë, ato, Nëse në më thënë i nërtëptum, nëse nuk dëshonë, nuk e dini si mundin danë, në toa kohën e tyre, thotë atër kohën e tyre, i dedit tyre është tre muaj. Në më thënë Allah më dhuar në vëndë të periodave, po të kishin, ka vendosë tre muaj. Për tërë suje themi që gratës e kanë perioda, kohën e pritisë tyre matët me perioda, kur së atërë që nuk kanë perioda, kohën e matët me muaj, tre muaj. Gjithashtu, rast tjetër është kur grueja i kë i thot gruaj e burit më divorca. Dhe të reguam, fillim në fillim mësimit e parë, që nëse gruaj e gruaj e burit divorcë, kjo varet, nga, në më thënë, kur gruaj e kërkon burit divorcë, nëse buri e jep divorcin gruas, atër në mëndimë më të sakë djetarë, në kjoj konsiderohet një divorcë. Edhe këtë gjukime ka dhëndë dhëthmanë, e rëdi Allah në huë, Edhe ësht, ësht, është është transmetuar gjithashtu se profeti sallallauhej se ka dhënë një gjykim të tillë për një grua cil e cila quhet Rubeyyah bintu bintu Mi'ad bintu Muawwid ka dhënë gjykim të tillë sa ajo kërkoi divorc për burrin e saj edhe ai divorcoi edhe pritja e saj ishte gjithsej një periudhë do nuk është pritën këtu në rasti nuk nuk është tre periudha por është një parazye sepse kërkimi divorc nga një gruas nuk quhet divorc në të vërtet po quhet khula dhe hula është një loj anullimi i aktit martesës sepse e që kërkon divorcën të lërasi shë gruaja përne edhe si pas uh, gjukimi që ka dhënë dhe dhe lanu edhe asaj që ka tërguar vetë profetën sëdëm është që grua në të lërasi për vetëm një periodë dhe kur mërë më e kjo e konzërët grua e huaj për burin e për saj edhe pika e fundit është qështja që kur burin e divorcën gruanë Në vëllaz vallaj këto çështje duhen pak si akshutën, bështira, por, vallat, të ftohta kështu, sepse njeriu do të thonë janë vështira, por vallaj këto janë shumë rëndësishme. Dhe këto janë ligjet e Allahut, që duhet të di çdo musliman. Edhe kemi dëgjuar raste, jo një, më shumë se një. Disa raste kemi dëgjuar që njerëz nuk e dinë këto. Do të thë, sa shoqëri e vogël, shoqëria jonë Islame këtu. Nuk i dinë të ligje. Ka rast se burri divorcon gruan dhe nuk di çfarë duhet bën me ta. Sa duhet presi? Ku do të, ku do të presi? Ku do të rri? Edhe qështë e fundë dhe qështja që kur buri e divorëson në grua në ti, nuk lejohet që ta nëzirë dhe ta nga shpia ti dhe nuk lejohet gjithështu që ta dalë nga shpia. Dhe i sa të mbaroj koha i detit saj. Këtë thënë Allah i më dhruar, ja, Ejuhën nëbiju i dhe të tallak të mun nisa e fe tallik u hun e li ida, tine, ida ti në wahësul i ida, për të otë ti profetë, O t'i dërguar, kur t'i divorcioni, gratuaj, divorcioni ato për para, ko se i deti të tyre dhe logretin i detin, o të kullar, o bëkum, kini frika, Allah, o zotin tuaj, la t'u hrygjone, mi buju t'i hine, mosin zirni ato nga shpitë të tyre, nuk anë nga shpitë të tyre, sepse shpia kërri i grueja të burit, ajo konzronë, sikur t'jetë shpia saj, sepse ajo në të kanë dejtu në të të tri, sepse shgrueja e këtë i burja, koma thot, la tuk rrgjunëm i bujutin, mosin zirën e ato nga shpite të ture, ola e hrugjën e illa e atin e vifahisht i mu bëjnë, dhe asë ato mos dalin vetë, vetëm se në të rasë kur ato, ato dëmëdhën sielin ose bëjnë, dishka qëtë fahishe, fahishe dëmëdhën qëtë imoralitet, ose të gjerdë dhe cilat janë jan një gabime shumë të randa prej saj qënë fahishe, të qarta. Këshu që prej këtja jeti kanë tërguar, para të anëve sahabët që nuk lejohet që burri ta nxjerr gruan kur e divorçon dhe kur e divorçon për herën e parë, për herën e dytë, kjo është të gjithë detar dhe për herën e tretë, te mendimi më i saj dietarëve nuk i takon ta nxjerrri dhe asojt dali vetëm se në rastën evojë. Dali për shpës të të të burrit saj. Edhe e shpirtur ata, i kanë thënë nëse buri i jebë grua, grua së ti lejek, kërë ka divorësoj që të shkoj në shpinë e sajë. Thot ata, më nebirabah, a i dhe a jo të duje në ortak në këtë gjynafët. A i dhe a jo që të duje në ortak në këtë gjynafët. Edhe le dëzoj këtë a i që u tërgohë më si më në nënëgjë, nuk i lejohët burit kërë divorësoj në grua i të në zi nga shpija. Përkundazi duhet ta majë. Dhe as gruas nuk i lejohet të doburet më çon shfitimin. Nuk do të trimu këtu marav, të kundësit, njëher, dyher, her, tret, më radh. Ato nuk lejohen. Përkundazi, nëse ajo divortohet një herë ose dy herë, edhe herën e tretë me dinë më të sakt, ajo duhet të të qëndrojë në shtëpinë e burrit të saj, vetëm se kur, nën kur bëhet fjalë për herën e tretë, atëherë nëse ajo ka frikë të qëndrojë te shtëpia e burrit të shpje burit saj, së shërë fundit, ka frikë së mund të synohen deri saj të gjëra të tilla, atëherë asaj në rast frikë i lejohet që të shkojë, të ndrojë, të bëj pritën e saj në një vend tjetër. Gjithashtu dhe burrit i lejohet që ta nxjerr gruan tij nga shtëpia edhe pse s'ka mbrojë deti saj kur ajo është grua që akuzohet për gjëra të rënda, të kanë treguar dietarë shembull, kur uh, gruaja ofendon prindit e burrit dhe u thotë këtyre fjalë të ulta, fjalë të pisna, fjalë ofenduese, ose bën immoralitet ose parathoni di immoralitet në çdo rast i lejohet burrit ta nxjerr gruantin nga shtëpia edhe pse nuk ka kaluar koha i detit saj. Kjo është vëzhejtë shkurtimish dhe më thënë në qështja e kësaj dhe e fundit fare, dhe më thënë që, qështja e kur burit vdes dhe le grua, thashë në rrasënë normalë, kër guja nuk është të zanë, atërë e jo për e të katër muaj dhe ditë, si pasajit kërnoj që për në më mësipër, dhe me këtë dhe më thënë në më baronë në qështja e divorcit, në salonë në Në bëjë për e tyre që emsojnë ligjët e fesë islamë dhe izbatojnë të to Sepse këtojnë kufitë Allahot që ka vendosur Allah i madhuruar që njëzët izbatojnë të to O atil ke hududu Allah Për këto, ligjën e veçantik a thanë Allah i madhuruar O atil ke hududu Allah Këtojnë kufitë Allahot O me jetë adde hududu Allah Fakat dhalem nëfseh Në dhe kushit e kalon kufitë Allahot A i ka bërë për adresive dhe sti Shqy që një ju du t'imsoj këto ligje e t'i këtë parasysht të të kujdesit për t'i zbatuar të në rasë kura i ka nevoj për to dhe mos i te i kaloj e to sepse kush i te i kaloj e të ka përpadresi i të shto dhe madhurar për këto ligje në veçantika thënë ola të të khidua ja t'i lajhuzua mos i meri i ligje të allot talje se ligje të allot nuk janë talje i ka vendosër ato përbesyntarët që ata tërpishin të t'i zbatojnë ato që të kënashin Allahu Subhëna Ta'ala, edhe të të zbëtëm finë islamë, edhe të fitojnë gjënë e zlarë, dhe të shpëtëm e zera qëhnejmit, Allahu shmëlejnë një të gjithëve, me ka që më dhëmë sejmit.